пана Делатурея, від розважливого гніву до пристрасного кохання. Можливо, однією з причин, які змусили мене шукати втіхи і затишку в товаристві Аманди, було те, що тоді я боялася всіх. Не думаю, до речі, що речей я боялася вдвічі менше, аніж людей. Тоді як Аманда не боялася нікого». Вона тихенько перечула Лефеврові, і він навіть поважав її за це. Вона вміла ставити запитання пану Делатуреєві, шанобливо повідомляючи йому, що має якусь праву, а проте не намагалася занадто тиснути на нього з тим чи тим клопотом з поваги до його панського становища і за всієї її різкості з іншими. Зі мною жінка трималася доволі м'яко. Надто тепер, знаючи, що я ще не наважилася відкрити панові Делатурею новину. Невдовзі я мала стати матір'ю. Чудовий об'єкт таємничого інтересу для самотніх жінок, які більше не сподіваються на те, що їм самим пощастить спізнати цю радість. Ще стояла осінь. На дворі був кінець жовтня. Я звикла до свого житла стіни нової частини будівлі вже не видавалися голими і необжитими. Пан Делатурей наказав прибрати уламки, щоб влаштувати для мене невеличкий квітник, де я намагалася вирощувати ті рослини, які, як пам'ятала, росли в нас дома. Ми за Мандою попересовали меблі у кімнатах і влаштували все на свій смак. Мій чоловік замовляв час від часу чимало всіляких речей, які, на його думку, мали мене потішити. І я потроху змирялася зі своїм очевидним ув'язненням у цій частині великої будівлі. Хай не вивчила досі всіх її закапелків. Був ще, як я сказала, жовтень місяць, дні стояли гарні, хоча й короткий, і пан Делатурей, за його словами, вирішив скористатися нагодою і навідатися до того далекого маєтку, який був під його наглядом. Саме заради цього йому частенько і доводилося відлучатися з дому. Чоловік часто брав із собою Лефевра, а можливо, ще якусь прислугу, і настрій мій трохи поліпшився при думці, що його не буде, а потім на мене налинуло нове відчуття. Він був батьком мого майбутнього малюка, і я спробувала підживити наші стосунки. Спробувала повірити, що це пристрасне кохання до мене зробило його таким ревнивим і тиранічним, обмежуючи, як він робив моє близьке спілкування з батьком від якого я була настільки відділена, наскільки це можливо, між двома рідними людьми. Я дозволила собі вдатися до сумного опису всіх злигоднів, які приховалися за уявною розкішю життя. Я знала, що ніхто не піклується про мене, крім мого чоловіка і Аманди, бо ж досить легко було зрозуміти, що кілька сусідів – які жили неподалік, дивилися на мене неприязно, вважаючи дружину пана Делатурея, септо мене, якоюсь вискочкою. Так само було і з прислугою. Що ж до жінок, то всі вони були жорстокі і нахабні, а ще ставилися до мене з якоюсь нещирою повагою, яка скидалася радше на глузування, аніж на справжню шанобливість тоді як чоловіки відчували щось на кшталт прихованої люті, через яку іноді перепадало навіть панові Делатурею, котрому зі свого боку треба визнати, на силу вдавалось їх вгамувати. «Мій чоловік кохає мене», – казала я собі, «але для мене це було не твердження, а риторичне питання. Він виявляв своє кохання в ряди годин, Більше, здається, намагаючись потішити себе, аніж подарувати мені втіху. Я відчувала, що жодне моє бажання не примусить його звернути із заздалегідь обраного шляху. Я вивчила, якими суворими бувають його тонкі, ніжні вуста. Я знала, як гнів перетворює його світле обличчя на смертельно бліде і змушує його світло-блакитні очі зблискувати вогником жорстокості. Досить мені було когось полюбити, як мій чоловік спалахував ненавистю до цієї людини. Тож коли він поїхав, як я вже згадувала, довгими сумними вечорами я зазвичай жаліла сама себе, іноді відволікаючись від своїх ремствувань на думки, про новини з зв'язок між нами, а тоді знову заливалася сльозами через власну безпорадність. О, ці довгі жотнебі вечори добре врізалися мені в пам'ять. Час від часу приходила Аманда поговорити і підбадьорити мене, розповідаючи про сукній Париж. І я не знаю чому, але іноді вона Уважно дивилася на мене своїми щирими, темними очима, в яких, окрім усього, читався непідробний інтерес, хоча це була просто балаканина. Нарешті вона підкинула дрівець у вогонь, запнула важкі шовкові гардини, бо досі я намагалася тримати їх відкритими, щоб дивитися, як сходить на небі блідий місяць, той самий що піднімався колись за кайзер Штуля в Гайдельбергу. Це таке нагір'я вулканічного походження на південному заході Німеччини. Це видовище змусило мене дати волю сльозам. Отож Аманда закрила його. Вона виговорила мені, як нянька неслухняній дитині. «Зараз, мадам, вам слід?» Узяти собі маленьке кошеня, мовила вона. А я піду і попрошу Мартон зробити філіжанку кави. Я пам'ятаю цю фразу і пам'ятаю, як вона мене розтривожила, бо я не терпіла, коли Аманда вважала, що мені хочеться побавитися з кошеням. Це могло б бути моєю примхою, але ці слова вона сварила мене, як дитину, роздратували мене. Тож я сказала, що в моєї пригніченості є своя причина, і означає вона, що клопоти мої аж ніяк не надумані, щоб від них могли порятувати котячі витівки. Тож хоч я й не збиралася викладати їй усе, дещо таки розповіла, і, як я й казала, мало помалу запідозрила, що мила істота знала чимало з того, про що мені знати не дозволялося, і що невеличка нотація про кошеня насправді була куди розумнішою, ніж здавалося на перший погляд, я вже казала, що на той час давно вже не бачилася зі своїм батьком, що він був старий, старесенький, і стільки всього могло статися, я могла більше його не побачити а озивалися він і мій брат до мене, коли-неколи. Це виявилося значно тяжче і більша розлука, ніж я передбачала, виходячи заміж. І я розповіла щирі Аманди про свою рідну домівку і про дівоче життя, бо ж не здобула шляхецького виховання і цінувала симпатію будь-якої людини. Аманда з цікавістю слухала, а тоді повідомила мені навзаєм про деякі події та негаразди її власного життя. Потім, згадавши, що збиралася зробити, вона подалася по каву, яка вже годину тому мала парувати біля мене. Проте, оскільки мого чоловіка не було, то й на бажання мої рідко хто зважав, а наказувати я ніколи не наважувалася. Незабаром вона повернулася, несучи каву і великий щедрий шматок пирога. «Дивіться», – сказала вона, поставивши все. «Дивіться, що мені пощастило свиснути. Пані, треба їсти. Ті, хто їдять, завжди в доброму гуморі. І крім того, у мене є кілька новин, які вас потішать». Тоді вона сказала що на столі у великій кухні лежить пака листів, які сьогодні пополудні привіз кур'єр зі Страсбурга. З її розмови випливало, що вона похабцем розв'язала мотузку, якою вони були перехоплені. Але Тіркіну побачила один, котрий, на її думку, прийшов із Німеччини. Аж тут увійшов служник і випадково її зачепив. Вона опустила листи. Хлопець підхопив їх і накинувся на неї, лаючи за те, що вона розв'язала їх і порозкидала. У відповідь Аманда сказала йому, що їй здалося, бусім то вона бачила поміж інших, і лист для своєї пані. Проте хлопець ще голосніше заходився її шпетити за те, що пхає сюди свого носа, і йому самому воно ні до чого». Він відкрив, що йому якнайсуворіше наказано заносити всю кореспонденцію, яка надійшла за відсутності господаря, в його приватну вітальню, кімнату, в яку я ніколи не заходила, хоча відкривалася вона з чоловікової вбиральні. Я запитала Аманду, чи не візьме вона себе в руки і не принесе мені цього листа. Де там? Звичайно, ні. Відрубала вона і докинула, що слугам, з якими їй доводиться жити, пальця в рот не клади. Усього місяць тому жак зарізав за Валентина за те, що той з нього часом жартував. Чи я колись бачила Валентина? Цей гарний молодий хлопець носив дрова у мою кімнату. Бідолаха помер. І в селі подейкували, то він наклав на себе руки, але той, хто живе в замку, краще знає. Ой-ой-ой, тільки не боятися, Жак зник, пропав хто знакуди, куди. Але коли маєш справу з такими людьми, небезпечно їм докоряти або вимагати щось. Завтра приїде господар, отож усе швидко з'ясується але мені здавалося, що без цього листа я не доживу до завтра. А що, коли в ньому сказано, що батько мій хворий, що смерть заглядає йому в очі, а може він кличе свою дочку, лежачи на смертному одрі? Одне слово, мене без кінця переслідували всілякі думки і фантазії. Даремно Аманда сказала про це. Адже зрештою вона могла помилитися, бо щитала поганенько, то я адресу бачила хіба що мигцем. Кава моя вже вистигла, їжа остогидла, а я заламувала собі руки, нетерпляче чекаючи, коли ж нарешті до мене потрапить заповітний лист. І я дістану бодай якісь новини від моїх рідних. Увесь час Аманда була незмінно у доброму гуморі. Спершу дівчина розмірковувала, потім бурчала. Нарешті вона сказала, наче змучившись, що якщо я нагодую її доброю вечерею, то вона подивиться, що можна зробити, щоб якось пробратися до кімнати господаря і пошукати листа, коли всі слуги поснуть. Ми домовилися піти разом, коли все стихне, і передивитися листи. Жодної крамоли в цьому не було, проте хай там як, а ми боялись і не наважувалися робити це відкрито перед очима інших слуг. Вечеря і справді вийшла на славу. куріпки, хліб, фрукти і вершки. Як добре я пам'ятатиму ту вечерю. Не почати пиріг ми поставили в буфет, а холодну каву повиливали в вікна, щоб слуги не нарікали на те, що ми з доброго дива погребували їжею, яка не лізла мені в горло. Я не могла діждатися, поки всі полягають, отож відіслала лакея, який нам прислужував, наказавши йому не чекати, поки можна буде забрати посуд, і лягати спати». Мені щоразу здавалося, що в будинку стоїть мертва тиша. Тим часом чекати довелося ще довго. На цьому наполягала Аманда зі своєю обачністю. Перейшло вже за одинадцяту, коли ми вибралися в свою вилазку, ступаючи котячою ходою та приглушившись світло, і рушили переходами до кімнати мого чоловіка, щоб поцупити звідти. «Мій власний лист, якщо він і справді там був». У цьому Аманда була якраз неупевнена, як випливало з нашої розмови. Щоб ви зрозуміли мою історію, спробую наразі пояснити, як був влаштований замок. Свого часу це була укріплена споруда важливого значення, розташована на вершині скелі, що височила над гірським кряжем, але стару будівлю було геть перекроєно. Певно комусь хотілося, щоб вона скидалася на замки, що височіють над Рейном, і нові будівлі були розташовані так, що з їхніх вікон розгортався розкішний краєвид, адже підносилися вони з найкрутішого боку скелі, котрим гора, так би мовити. Поверталася до широкої французької рівнини, кожен клаптик якої був як на долоні. Перший поверх був спланований у вигляді продовгуватого трикутника. Мої апартаменти в сучасній будівлі займали вузький кінець. Звідси відкривалася дуже добра перспектива. Перед новим замком стояв старий і тягнувся він паралельно дорозі що проходила далеко внизу. Там містилися всілякі комори і загальні кімнати, в яких я ніколи не бувала. Заднє крило, в центрі якого стояла нова будівля, в котрій були розташовані мої апартаменти, складалося з численних кімнат, темних і похмурих, адже схил гори значною мірою заступав сонце, а за кілька метрів од вікна, спускаючись вниз, зеленів густий сосновий ліс. Утім, з цього боку, де розкинулося плато, чоловік влаштував квітник, про який я розповідала, бо в хвилини дозвілля він неабияк полюбляв доглядати за квітами. Моєю спальнею була кутова кімната нової будівлі майже поряд з горами, Отож я могла б легко злізти вниз у квітник, тримаючись руками з одного боку за підвіконня і не боячись якось покалічитися, тоді як просто під вікнами розкривалася прірва за щонайменше сотню футів. Йдучи ще далі, вздовж цього крила потрапляш у стару будівлю. Насправді ці два фрагменти старовинного замку Раніше були з'єднані з кількома суміжними покоями, що їх перебудував мій чоловік. Ці кімнати належали панові Делатуреєві, його спальня межувала з моєю, а обиральня лежала далі. І це було майже все, що я знала, бо слугам було наказано сторонитися мене під першим ліпшим приводом, побачивши, що я гуляю на самоті. А це було мені до подоби, коли я тільки приїхала і сповнена цікавості ходила, намагаючись роздивитися володіння, господиною яких мені судилося стати. Пан Делатурей ніколи не пропонував мені погуляти, байдуже проїхатися в колясці чи пройтися, і завжди казав, що в ці лихі часи дороги сповнені небезпек. Щоправда, відколи був влаштований квітник, який мав мене якось розважити і розрадити під наглядом господаря, і дістатися до якогось замку можна було лише пройшовши чоловіковими покоями. На якусь таку прогулянку я дозволяла собі іноді вирушити хіба що подумки, але повернемося до тієї ночі. Я знала, що, як уже казала, окрема кімната пана Делатурея, відкривається з його вбиральні, а та – з його спальні, яка знову ж таки межувала з моєю кутовою кімнатою. Утім, у всі ці покої були інші двері, і ці двері вели в довгу галерею. Сутінки в ній розганяло світло з вікон, адже виходили вони у внутрішній двір. Я не пам'ятаю, щоб ми якось довго радилися про це. Наш шлях пролягав через мою кімнату. Відтак, зайшовши в світлицю мого чоловіка через биральню, ми з'ясували, що двері, які вели з неї до кабінету, замкнено. Тож нам не залишалося нічого іншого, крім як повернутися і йти галереєю до других дверей. Пригадую, що помітила одну-дві речі в цих кімнатах – який тоді побачила перше. Пам'ятаю солодкі пахощі, що висіли в повітрі, срібні флакони, котрими був заставлений його туалетний столик, а ще безліч засобів для миття і причепурювання, куди розкішніших за ті, які він купував для мене. А проте за величиною сама кімната поступалася моїй. Насправді, нова будівля закінчувалася біля входу до вбиральні чоловіка. Віконні ніші в стінах мали завглибшки 8 чи 9 футів. І навіть перегородки між кімнатами були 3 фути завдовжки. Але всі ці двері вікна були позапинені щільними, важкими портьєрами. Думаю, для того, щоб в одній кімнаті ніхто не чув, що діялося в іншій. Ми повернулися до моїх покоїв і вийшли в галерею. Нам доводилося затуляти наші свічки, боячись, я навіть не знаю чому, що деякі зі слуг у протилежному крилі можуть помітити, як ми скрадаємося тією частиною замку, в якій буває лише мій чоловік. Так чи інакше, мені завжди здавалося, що вся прислуга за винятком Аманди шпигує за мною і що я заплуталась у тенетах стеження і невидимих обмежень усіх моїх дій. У кімнаті горіло світло, ми зупинилися, і Аманда була б знову відступила, проте затримка мене роздратувала. Чим мені могло зашкодити те, що я вирішила пошукати нерозпечатаний лист від свого батька. У кабінеті власного чоловіка Я, зазвичай, боягузка Тепер звинувачувала Аманду В непритаманній їй лякливості Але, щиро кажучи, у неї було набагато більше причин для підозр Щодо способу ведення справ у цьому жахливому господарстві Ніж я коли-небудь здогадувалася Я квапила її Я підбадьорювала себе Ми підійшли до дверей вони були замкнені, проте у замковій щілині стирчав ключ. Ми повернули його і увійшли. Листи лежали на столі, світло в одну мить захопило білі прямокутники, і мої палаючі, жадібні до слів любові з моєї затишної, далекої домівки очі розгледіли їх. Але тільки-но я рушила вперед, Аби глянути одним оком на листи, звідкись подуло, і свічка, що її тримала Аманда, згасла. Ми опинились у темряві. Аманда запропонувала забрати листи з собою у мою кімнату, всяк так позбиравши їх у темряві, і всі повернути, залишивши лише потрібний. Але я попросила її повернутися в мою кімнату та взяти трут і кремінь, щоб викрасити вогонь, а сама залишилася в кімнаті, де око моє вловлювало хіба розміри та основні предмети умеблювання. Великий стіл з темною звислою скатертиною посередині, секретери та інші важкі речі під стіною. І все це я могла бачити, стоячи там, поклавши руки на стіл поряд з листами. І повернувшись обличчям до вікна, котре через темний ліс, що зіймався на схилі, і слабке сяйво дедалі нижчого місяця, здавалося, багряніло куди темнішим прямокутником, аніж похмура кімната. Не знаю, наскільки багато я могла запам'ятати з короткого погляду, перш ніж згасла свічка, наскільки багато я могла бачити... Коли мої очі звикли до темряви, але навіть зараз у снах мені являється та жахлива кімната, виразна у своїй глибокій тіні. Не спливло й хвилини, як пішла Аманда, а я відчувала, що морок перед вікном ніби ще більше згуснув і вловила якесь шурхотіння з надвору, м'яке, але рішуче. Коли ж воно припинилося, то вікно раптом піднялося. Смертельно злякавшись людей, котрі намагаються проникнути всередину в таку годину і в такий спосіб, що не залишалося сумнівів щодо їхньої мети. Я залюбки б злетіла, щойно почула шум, але боялася якимсь швидким рухом привернути до себе увагу. І уникала небезпеки відчиняти двері, які майже всі були зачинені, і користуватися якими я не звикла. З блискавичною швидкістю я згадала про закуток між замкненими дверима до чоловікової вбиральні та портьєрою, котра їх закривала. Але відмовилася від нього. Мені здавалося, що я не потраплю туди, не закричавши або не знепритомнівши. Тому я тихенько пригнулася і полізла крадькома під стіл, схований, як я сподівалася, під великою, темною, святковою скатертиною з важкими торочками. Я вже не відчувала млості і переконувала себе, що я більш-менш у безпеці, бо вона сам передбоялася, що зомлію і цим викажу себе». Тож що сили намагалася піднести дух настільки, наскільки це можна було зробити, наразившись на небезпеку, і завдала собі сильного болю. Ти часто запитувала, звідки в мене цей рубець на руці. Тоді в агонії я мало не вирвала шматок м'яса своїми безжальними зубами, вдячна за біль який допоміг заглушити мій переляк. То, як я й казала, я просто сховалася, коли почула, як піднімається вікно. Якісь люди один по одному заходилися переступати через підвіконня і стали біля мене так близько, що я могла б торкнутися їхніх ніг. Тоді вони сміялися і шепталися. Голова мені туманіла. Отож, не можу сказати, про що вони говорили, але я чула, як серед інших сміється й мій чоловік. І сміх його був грубим, тріскучим, презирливим. Потім він ударив щось важке, і його поплічники потяглися не знати що по підлозі. А потім поклали поруч зі мною так близько, що коли мій чоловік – Стусанув це ще раз, то зачепив мене. Не знаю чому, не можу сказати як, але якесь відчуття. І то була нецікавість, спонукало мене простягнути руку тихенько, мало-помалу. І помацати в темряві, що ж це лежить поруч зі мною. І навіть не озивається, коли його б'ють ногами. Раптом я торкнулася долонею стисненої і холодної руки покійника. Як не дивно, це худко підстюбнуло мої думки. До цього моменту я майже забула про Аманду. Тепер я гарячково обмірковувала, як її попередити, щоб вона не поверталася. Точніше, мушу сказати... Я лише намагалася щось вигадати, бо всі мої задуми були геть марні, як я могла зауважити спочатку. Я тільки сподівалася, що вона чує голоси тих, хто нині намагався розпалити світло, клянучи всіх на світі за те, що кудись поділося на чиння, яке дало б змогу їм викресати вогонь. Я чула, як кроки її лунають чимраз ближче, я бачила зі своєї схованки, як під дверима вимальовується дедалі виразніша смужка світла. Недалеко від дверей її кроки стихли, чоловіки всередині. Тоді я думала, що їх було тільки двоє, але згодом дізналася, що йшлося про трьох. Покинули свої пошуки і майже замовкли. Гадаю, Затамувавши подих, потім вона м'яким порохом повільно відчинила двері, щоб сівічка не приведи господи, не згасла знову. На мить запанувала мертва тиша. Потім я почула, як мій чоловік підійшов до неї. У нього на ногах були чоботи для верхової їзди, форму яких я добре знала, бо ж бачила їх при світлі дня. І сказав, «Аманда, чи можу я запитати, що привело вас сюди, в мою особисту кімнату?» Він стояв між нею і мертвим тілом людини. Я відсунулася від цієї страшної купи, адже вона мало не торкалася мене. Ми всі були дуже близько. Не можу сказати, бачила вона це чи ні. Я не могла її ніякось попередити, ні зробити мовчки якийсь знак, підказавши, що тепер відповісти. Втім, я й сама навряд чи знала, що тут краще сказати. Її голос змінився до нею пізнання, коли вона заговорила. Він був досить хрипкий і дуже низький. Одначе, вона досить твердо сказала, і в цьому була правда» що прийшла подивитися на лист, який, на її думку, надіслано мені з Німеччини. «Добра, хоробра Аманда, ні слова про мене!» Пан Деля Турель відповів похмурим блюзнірством і страшними погрозами. Він не дозволить нікому пхати носа в його кімнати. Мадам дістане свої листи, якщо з-поміжних є такі, коли він захоче їх віддати, якщо, звичайно, він вирішить, що їх взагалі варто віддавати. Що ж до Аманди, то для неї це було перше попередження, і водночас – останнє. І взявши свічку з її рук, він вигнав її з кімнати. Його товариші непомітно зюрмилися закриваючи труп. Я чула, як у дверях за нею повернувся ключ. І якщо я коли-небудь думала про втечу, думка ця тепер розвіялася. Я тільки сподівалася на те, що якщо щось і мало статися, то дійде до цього якнайшвидше, бо нерви мої були на п'ятій, мов струни. І здавалося, вони от-от лопнуть. Замить коли вона вже відійшла настільки, що не могла нічого чути. Два голоси накинулися на мого чоловіка, дорікаючи йому за те, що він не затримав жінку і не заткнув їй рота. Навіть більше. Один казав, що вбив би її, бо бачив, як вона кинула оком на обличчя мертвої людини, яку мій чоловік тепер люто бив ногами – Хоча розмовляли вони між собою, начебто на рівних, але в їхньому тоні було щось схоже на страх. «Я впевнена, що мій чоловік був серед них ватажком або капітаном чи кимось таким». Він відповів їм так, наче глузував з них, кажучи, що це такі недоліки їхнього ремесла, мати справу з дурнями». Десять до одного, що жінка сказала щиру правду, і що вона не на жар злякалася, виявивши свого хазяїна у своїй кімнаті. Тож вона зраділа, як дитина, що їй пощастило втекти, рвонула назад до своєї господині, а вже завтра він якось пояснить їй, як сталося так, що він повернувся в глуху ніч. Але його супутники заходилися лаяти мене і казати, що оскільки пан Деля Турей одружений, то він годен хіба гарно обиратися і напахуватися парфумами. І якщо йдеться про мене, то вони можуть знайти йому двадцять вродливіших і набагато приємніших дівчат. Він спокійно відповів, що дружина цілком його задовольняє. Та й годі, увесь цей час вони робили щось, я не бачила, що саме з трупом. Іноді вони, як на мене, дуже діловито обшукували мертве тіло, щоб чимось поживитися. Тоді знову кидали його з важким невідворотним стуком і починали лаятися. Вони накинулися на мого чоловіка з гнівним запалом. Розлютовані його кпинами і неважливими відповідями, його глузливим сіміхом, коли вони піднімали свою бідолашну мертву жертву, щоб повитягувати з небіжчика все цінне, що в нього було при собі. Я чула, як сміється мій чоловік, так само, як він сміявся колись, коли доходило до перекидання жартами маленькі вітальні рупрехтів. У Карлс Руе. Я ненавиділа і боялася його з цього моменту. Нарешті, наче кладучи край цій темі, він сказав із холодною рішучістю в голосі. А тепер, хлопці-молодці, навіщо вся ця балачка, коли в душі ви знаєте, якщо раптом я запідозрю свою дружину в тому, що вона знає більше. Ніж я сам розказую їй про свої справи, то завтра ж вона віддасть Богові душу. Згадайте Вікторину, вона ж просто необережно жартувала про мої справи і знехтувала порадою тримати язик за зубами. Бачили, що з нею сталося, але нічого не запитуйте і нічого не говоріть, бо вона вирушила в довгу мандрівку». Куди довшу, ніж до Парижа? Але ця так на неї не схожа. Ми знали все, про що знала мадам Вікторина. Вона була необиякою ляскотухою. Але ця, дізнавшись про щось, її слова не зронить. Бо вона таки розумна. Однієї прекрасної днини нас обступлять джентарми зі Страсбурга. А все... Завдяки вашій гарненькій ляльці, що заморочила вам голову. Я думаю, що це роздратувало пана Делатурея, вивівши його зі стану презирливої байдужості, бо він вилаявся крізь зуби і мовив Спробуй, цей кінчал гострий, Анрі, якщо моя дружина проговориться, а я такий дурень. Не заткну їй рота, перш ніж вона зможе навести на нас жандармів. Просто відправте цю гарну сталь туди, де їй місце, у моє серце. Нехай ну вона подумає, хай бодай на мить припустить, що я не якийсь там великий поміщик, а звичайнісінький ватажок розбійників. І тоді я того ж дня відправлю її у тривалу мандрівку, за межі Парижа Слідом за Вікториною Вона вас ще перехитрить Або я не знаю, жінок Такі ходять тихенько А думають лихенько Якось коли вас не буде Втече І викриє нашу таємницю А нас усіх за це Колесують Казна що? Сказав мій чоловік А потім Через хвилину додав, «Хай тільки спробує, але я знайду її де завгодно, а поки не болить, нічого й плакати». На той час вони вже познімали з небіщика все, що могли, і почали радитися, що з ним тепер робити. Із розмови я дізналася, що їхньою жертвою був пан Депуасі, шляхтич, який жив по сусідству і про якого я частенько чула, бо він полював з моїм чоловіком. Я ніколи не бачила його, але зрозуміла, що бідолаха натрапив на них, коли вони грабували і зазвичай розбійників люто мордували купців скельна, підпалюючи їм ноги, щоб ті розказали, де сховали гроші, як і мене гідники планували згодом скористатися. Той пан де Пуасі перестрів їх і пізнав пана Делатурея. Розбійники відправили його на той світ. І вночі привезли в замок. Я чула, що мій чоловік жартома розповідає, як турботливо вони везли тіло, посадивши його попереду одного з вершників так, щоб хто їх не зустрів, то всім здавалося б, що вони везуть якогось хворого. Згадував при цьому, як спритно викручувався. Змушений відповідати на запитання перехожих. Він грав словами, тішачись власною дотепністю. І це при тому, що біля його вишуканих чобіт безпорадно розпласталися руки нещасної жертви. Тоді інший нагнувся. Мені аж у душі похололо. І підібрав листа, який лежав на підлозі. Він випав з кишені пана Депуасі. Від його дружини, повний ніжних слів і милої любовної балаканини. Вони заходилися читати його в голос, грубо коментуючи кожне речення і намагаючись перевершити один одного. Коли дійшло до окремих теплих слів, що стосувалися малого Моріса, сина Депуасі, який кудись поїхав удвох з матір'ю, то вони почали глузувати з пана Делатурея і дорікнули йому, що невдовзі і він отримуватиме листи з таким жіночим натяканням. Досі, як на мене, я відчувала тільки шалений страх. Проте його неприродна, навіть обурлива відповідь змусила мене ненавидіти його навіть більше, ніж боятися. А втім, вони вже втомилися, від своїх диких веселощів На світло було витягнуто коштовності та годинник Розбійники рахували гроші і переглядали папери А потім, напевно, вирішили поховати небіжчика тихо До схід сонця Вони не посміли залишити його там, де вбили Побоюючись, що перехожі бува не натрапили на нього І не впізнали, а отже забили б тривогу і кинулися за ними навздогін. З усього, про що вони весь час говорили, я зрозуміла, що необхідно, щоб в околицях Лероше було більш-менш спокійно. Коли ж ні, тоді сюди неодмінно, наскочать жандарми. Вони трохи сперечалися. Варто їм спуститися в замкову комору через галерею і втамувати голод перед тим, як ховати небіжчика. Чи після я дослухалася кожного їхнього слова з гарячковим інтересом, що й на їхніх слів сягав мого запаленого, стривоженого мозку, адже тоді їхня розмова, здавалося, з величезною силою закарбовувалася у моїй пам'яті, тож я майже не могла втриматися, щоб не повторювати все вголос. Це було схоже на якусь луну. Набридливу, сумну, неусвідомлену. У тім мій мозок не міг збагнути сенсу сказаного, поки я сама все не промовляла, а відтак, я думаю, якийсь інстинкт самозбереження заворушився в мені і повернув до тями. Як же я нашорошувала вуха, як намагалася притримати руки й ноги, що раз у раз гарячково здрихалися. Бо ж боялася, що вони викажуть мене. Я обирала кожне сказане ними слово, не знаючи, що робити, але відчувала, що ось сось доведеться нарешті зважитися. Наближався мій єдиний шанс на порятунок. Єдине, чого я боялася, це те, що мій чоловік піде в свою спальню до того, як з'явиться шанс, і мимохідь помітить що мене немає». Він сказав, що забруднив руки. «Я здригнулася, бо ж йшлося певно про кров і піде їх вимити». Проте глузливий сміх побратимів змусив його відмовитися від цього наміру. І він вийшов з кімнати з двома іншими розбійниками через двері, що валив галерею. «Я залишилася сама в темряві», Зі страшним трупом. Тепер або ніколи, подумала я, проте не могла поворухнутися. Не те, щоб мене підвели мої судомлені і закляклі суглоби. Це було відчуття, що поряд лежить мрець. Я майже уявляла собі, майже чула, як рука зовсім поряд ворушиться, тоді підноситься, ніби ще раз благаючи і падає у мертвому вічаї. Уявивши таке, якщо це можна уявити, я голосно скрикнула, божеволюючи з жаху, і звук власного хімерного голосу зруйнував чари. Я відсунулася під столом, як найдалі від трупа, з такою повільною обережністю, наче й справді боялася, що мене схопить ця нещасна мертва рука. Вже безсила, на віки віків. Я тихенько піднялася на ноги, Знесилена і тремтяча, Тримаючись за стіл, Надто приголомшена, Щоб знати, що робити далі. Я мало не зумліла, Коли тихий голос, Певна річ належа Вінаманді, Прошепотів за дверей. «Мадам!» Вірна істота була на чатах, Почула мій крик, і, побачивши, як троє негідників біжа сходами вниз, а звідти через двір кімнати, в іншому крилі замку, підкралася до дверей кімнати, в якій була я. Звук її голосу мене збадьорив. Я рушила до неї, як загіпнотизована, помітивши раптом тоненьку смужку яскравого світла, яка свідчила про людське житло, підносила душу. І вела прямо вперед Я не знала, де опинилася Звідки йде цей голос Я не знала Але я мала йти до нього Або померти Тільки но чинилися двері Я не знаю, хто з нас це зробив Я впала їй на шию Міцно схопивши Аж руки заболіли Від цих обіймів Одначе вона і звуку не видала Жінка просто взяла мене своїми сильними руками, понесла до моєї кімнати і поклала на ліжко. Більше я нічого не пам'ятаю. Опинившись у себе, я митью знепритомніла. Отямилась я сама не своя. Боячись, що мій чоловік зі мною, що він у кімнаті, хіба що десь сховався, чекаючи, доки я щось скажу. Силкуючись помітити найменший натяк на жахливу, щойно отриману мною інформацію, а відтак убити мене. Я не сміла дихнути, як слід. Я рахувала і виважувала кожен глибокий вдих. Не говорила, не рухалась, навіть очі не розплющувала. Ще довго після того була напівжива. Я чула, що хтось міяко ступає кімнатою, наче не так із цікавості, як просто, щоб згаяти час. Хтось виходив і заходив, а я й далі лежала тихо, відчуваючи, буцімто, смерть неминуча, але бажаючи, щоб якнайшвидше скінчилася смертельна агонія. Мене знову охопила млість. Але тонучи в жахливому відчутті порожнечі, я почула геть поряд голос Аманди, який казав Випийте це, мадам, і тікаймо, вже все готово. Я дозволила їй покласти руку під голову, підняти мене і влити щось у рота. Весь час вона провадила спокійним, розміреним голосом, не схожим на її власний. Такий сухий і авторитетний. Вона сказала, що приготувала для мене своє обрання. Сама ж уже передяглася, наскільки їй дозволяли обставини. Щорештки моєї вечері вона поховала по кишенях і продовжувала в тому ж дусі, зупиняючись на дрібних деталях із загального опису. Проте ні словом не згадувала про страшні причини, що спонукали нас тікати. Я не запитувала, як вона про все дізналася, що саме знала. Я ніколи не питала її, ні тоді, ні згодом, я не торкалася цього питання. Ми далі берегли нашу жахливу таємницю, але я думаю, що вона, мабуть, була в сусідній і все чула. Насправді я не насмілювалася навіть говорити з нею. Ніби не було нічого, крім звичайного приготування таємничої нічної втечі з дому, позначеної кров'ю. Вона давала мені вказівки, короткі, влучні вказівки, просто навмання, як часом кажеш дитині. І я все виконувала, як дитина. Аманда раз у раз підбігала до дверей і прислухалася, і так само часто – підлітала до вікна і визирала з нього з тривогою бо що до мене то я не бачила нічого крім неї і не спускала з неї очей ні на хвилину до того ж у глибокій північній тиші я чула лише як майже беззвучно метушиться аманда і важко б'ється моє власне серце нарешті вона взяла мене за руку і повела в темряву через вітальню. Потім ще раз по страшній галереї, де в чорній пітьмі бліді вікна кидали на підлогу світлі плями, схожі на якихось примар. Я йшла, тримаючись за неї. А як інакше? Моє серце прихилилося до неї після невимовного жаху моєї самотності. Отак ми йшли собі. Повернувши ліворуч, замість звертати праворуч, поминули кілька моїх віталень, де позолота була залита кров'ю, і опинилися в невідомому мені крилі замку. Виходило воно на шлях, який тягнувся паралельно далеко внизу. Вона вела мене підземними коридорами, куди ми спустилися сходами, поки не оперлись у невеликі відчинені двері з яких віяло холодом і свіжістю. Цієї миті я перша відчула, як життя поволі вертається до мене. Двері вели у своєрідний льох. Увійшовши всередину, ми виявили отвір на кшталт звичайнісінького вікна. Проте замість, щоб він був закритий лише залізними гратами, дві штаби, в які були закріплені, і Аманда Очевидно, про це знала, бо легко їх отсунула, як людина, яка робила таке не раз, а тоді допомогла мені вибратися слідом за нею на відкритий простір. Ми обійшли довкола будівлі і тільки-но збиралися завернути за ріг, як вона попереджально стиснула мені руку і замиття теж почула, як лунають ген-ген-голоси». І як важку землю стукає лопата, Бо ніч стояла напрочу тепла і тиха. Ми раніше не говорили, Ми не зронили ні слова і зараз. Дотик був ліпшою і куди виразнішою мовою. Вона повернула вниз до дороги, Я пішла за нею, я не знала, куди ми йдемо. Ми раз у раз перечіплювалися об каміння, і я була вся в синцях. Вона, певна річ, теж була знесилена. Проте фізичний біль виводив мене із заціпаніння. Нарешті ми дісталися широкого шляху. Я настільки беззастережно вірила їй, що навіть не наважилася заговорити тоді, коли вона зупинилася, не знаючи куди повернути. Але тепер вона вперше порушила тишу. Якою дорогою ви їхали, коли він привіз вас сюди вперше? Я показала, я не могла говорити. Ми повернули в протилежний бік, ідучи весь час широкою дорогою. Десь за годину ми звернули до схилу гори і подерлися на неї, не дозволяючи собі ні на хвильку перепочити. Підіймалися ми щосили, щоб перш ніж благословитися на день, видертись якнайдалі, а відтак заходилися роззиратися, шукаючи якесь місце, де можна було сховатись і перевести дух. Тільки тепер ми наважилися пошепки говорити. Аманда сказала, що вона замкнула двері між моєю спальнею і чоловіковою. Іначе крізь сон я пригадувала, що вона замкнула і забрала з собою ключа від дверей між його опочивальнею і вітальнею. У нього й без того буде про що думати цієї ночі, щоб перейматися ще вами. Він певно вирішить, що ви спите. Першою, кого почнуть шукати, буду я. Думаю, що тільки зараз. Вони дізналися про наше зникнення Пригадую Що почувши ці слова Заходилася її благати Щоб тікати далі Мені здавалося Що ми втрачаємо Дорогоцінний час Міркуючи лишатися нам Чи шукати іншу схованку Але вона не звертала на мене уваги порозглядалася розглядалася У пошуку найдійнішого сховища Нарешті Зневірившись у тому, що нам пощастить щось знайти, ми рушили далі. Схіл гори, стрімко пішов донизу, і в яскравому, вранішньому світлі ми помітили, що опинились у вузькій долині, вздовж якої з гуркотом мчав потік. Нижче, десь за милю по схілу над селищем вився світло-блакитний димок. Поряд вода крутила колесо млина. Проте ми його вже не бачили, намагаючись ховатися за деревами або кущами. Ми простували вниз, повз млин, аж до однопрогінного моста, який безсумнівно з'єднував село з млином. «Це те, що треба», – мовила Аманда, і ми сповзли в вологовину, видерлися трохи вгору грубою кам'яною кладкою і мостилися на виступі, сховавшись у темній вологій тіні. Аманда сіла трохи вище і поклала мою голову собі на коліна. Потім вона нагодувала мене, взяла трохи їжі собі і, відхиливши свій великий темний плащ, накрила нас, щоб жодна світла цяточка не впадала в вічі. Отак ми сиділи, тремтячи і здригаючись, але все ж відпочиваючи, як мінімум, нікуди не бігли, адже тепер рух міг нас виказати. Тож в день це був для нас єдиний спосіб оберегтися. А втім, волога тінь, у якій ми сиділи, була згубна, бо жоден промінчик сонячного світла не сягав туди. І я боялася, що перш ніж спуститься ніч і доведеться знову тікати звідси. Я неминуче відчую панування підступної хвороби. На додачу до всіх наших знегод ще й цілий день ішов дощ, а струмок, в який живила тисяча малих гірських потічків, почав перетворюватися на широкий потік, що котив каміння з безнастанним і запаморочливим гуркотінням. Час від часу я прокидалася від хоробливої дрімоти. В яку постійно падала, Почувши Як стукають копита над головою Часом вони гупали Наче чимось обтяжені Інколи мчали І бігли навскач А крізь ревіння води Проривався людський гомін Нарешті стемніло Нам довелося Переходити потік Вода в якому сягала колін Цяк-так ми дісталися берега Там «Ми стали знеможені і змерзлі. Мужність, здається, залишила навіть Аманду. Ми маємо переночувати, в якій схованці?» Сказала вона. «А дощі справді плив нещадно?» Я промовчала. Мені здавалося, що ми, хай там як, а приречені на смерть. Хіба що сподівалася, що до смерті не долучиться... Страшна людська жорстокість Десь за хвилину Вона нарешті зважилася Ми пішли вгору За течією до млина Знайомі звуки Запах пшениці Стіни запорошені борошном Усе нагадувало мені про дім І я подумала Що мушу Виборсатися з цього кошмару Прокинутись І знову перетворитися На ту щасливу дівчинку з будинку над некаром, якою була колись. Аманда постукала, двері довго не відчинялися. Урешті старий слабкий голос запитав, кого це принесло.